Глава 9. Банзай. Я хочу смерті. Я хочу вмирати у полі відкритому, полі відкритому для вітрів, смерчів, гроз і снігопадів. Я хочу, щоб у моєму черепі гніздилася гюрза. Я хочу мати приятелів поміж коників-стрибунців, хробаків, та я щирок. особливо серед ящирок. Я хочу, щоб із моєї очниці виросла сон-трава, а поміж ребер проросла конопля». Я хочу, щоб мої очі вияли птахи, що є смачнішого за очі, поїджені міопією, не беручи до уваги очей немовлят. Я хочу бути невиразним, предметом, який важко роздивитись, туманним, сірим, нічим, що не має визначних меж. Хочу бути шматком реальності, але найбільш я хочу польової тиші, хочу злизувати із пригнилих губ вранішню росу та перші сніжинки. Я хочу смерті. Кінець дев'ятої глави.